Hoi, hey, goeie goeiemiddag. Amal wat op hierdie kersdag ingeskakel is, ek verwelkom jylle in. Ek hoop jylle gaan vandagse program geniet dat het een bykie afleiding is van die rest van die dinge wat jylle doen daarby die huis. Nou, laas week was ons geskede leer om met Josje naar die reen te gesels, maar weens so'n bykie van een ongesteldheid aan my kant het ons laat oorstaan na hierdie week. So, Ek sê een hartlike welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is vandag op ons op die Horizon program waar ons dan 'n mini konsert van Jaque de Villiers, hy is beter bekend as Josiah naar die reën, gaan luister en specifiek om sy nuwe liedjie Daar is lig wat hy saam met die Tabazimbi Laerskool opgeneem het aan julle voor te stel. <coughs> Ekskuus. Nou ja, Merandi is die sy, sy was ons laatste onderhoud hier gewees en uh, Mirandi Mursner so sal hy dit uitspreek wat uh, sommer van hier af aanhuis houdelijke naam dwars die hele Zuid-Afrika gaan word en ons groe ook internationaal op die charts van wie is wie in die muziekwereld sy is die naaswender van hierdie jaar sy contractprogram soos aangebiedt dier uh, Koleski Artists, wat die reeks jaar na jaar aanbiedt uit die hordes en hordes inskrywings en in van die competitie, is Mirandi toe uiteindelik die naaswenner aangewees, by Afrikaans is groot geleentheid die 24ste November, nou ek sê baie geluk Mirandi, weer eens en ook baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars, vir dit uh, is uh, vir ons altijd die plesier in die voorrecht, om die programme vir julle aan te bied, as die waardering dan so groot is nou oké okay. <coughs> nou uh Jacques uh, de Villiers is die ou se naam en hy is beter bekend as uh Josianari Reen. Hy het vir so 2 jaar in die uh Jaak de priester orkes klavier begeleiding gedoen en daarna by Bobby van Jaarsveld en Karleen opgetree. is uh, ook van 'n uh, op die uh, plaas juis oor sy liefde vir die natuur. Hy het so drie kinders en uh, het een orkest, The Sovereign, uh, op uh, oorschool gehad. Jacques het later jazzmusiek geswat. Nou, voor ons dan na my kort gesprek met Josje na die reen gaan luister, uh, gaan ons gauw paar van sy treffers uh, luister en uh, ons kop so er af met die een wat hy die gewildste voor is kom ons luister na ja, jy het reggeraai Lig op die horizon, Josja naar hierheen. die voetstof van die een waar die boodskap bring sje vonde, of daar licht is op horizon na die lang gevaag. Is die werke van jou leven Spoor tot in my hart Vreugde kom Ons soos vire Brand in die donker nach staan ons Soos lig op die horizon maar weet jylle wie is Josje Narereen, uh, Jacques de Williers, en uh, nadat hy die liefkie gesing het, jylle amal kan daarmee vereenseelig. En ek sê baie welkom ook aan Hanley, uh, daar van Kempton Park. Ek sien jy is ingeskakel, ek hoop jy geniet hierdie man. Uh, ek dink, uh, wel, ek weet nie, ek, uh, ek is man, ek is moeilik om te sê, maar ek dink hy is nog hulle handsome ou, vir die, eh, uh, teenoorgestelde geslag, ne, uh, met sy langhaar, ek weet nie hoe lyk hy nou, of hy nou kort korthaar het, of wat nie, maar nou, uh, ja, de, ons het al vooreen met Jaak gesels, uh, toe hy so 2 of 3 maanden terug sy anderlikie uh, by my uitgereik het, so, om dan net om een bykie die memories so bykie te prikkel Hier is Josja na met daar die wat ons daardag vrygestel het. Dit was ook op die 25ste en is hier ook augustus september daar rond. Maar in elk geval, hier kom hy, Josja na die reen. En die liekie is by my. Hoe kan ek sê wat ek vir jou die graagse wil hee? Is daar die leven in met al die moei wat in is? Wat nog altijd als een deal wees Hoe kan ek wees Voor jarenlang lang ek al aan jou as my huis Dit al is keer wat drie wat ek hier blijer bij mij Ek wonder soms wat zing je nog in my Soms is my smaaste plek die naaste plek waar ek jou lees Terweer de tijp in zaak, dit was zij mij om dit te zik. Blij, blij is die weggegaan. En je zal mijn kraai, kan je mij nog zien van mij. Strijd, strijd, strijd langs mij. Elke berg het de afgrond, maar als jij hier is bij me. en schiet. Ek wil jy wees hoe ek my donkers te klauwe. Maar elke keer as ek proos, is hy werk en verloor je. Ek wens nie dat ek aan hoeveel my terug hou. Soms is jy zwaarste plek, die naaste plek waar jy my wil heen. In die toekomst hoop ek te sê en my om dit te sê. Ek plek Josje na die reen, ken hom ook as JNDR, wat staan vir Josje na die natuurlijk en uh, ja, jylle, ek sêker jylle begin nou heel te mal onthou van wie ons hier praat en jylle kan hy vorige onderhoud ook onthou. Nou in 2014 eh, het hy twee Goemas gewend vir die beste Nieveling en die beste Afrikaanse Contemporaire Album vir Josja na die reene. dit is nou die album albumse naam, en in 2017 is Zama prijs vir die beste contemporary muziek album vir die wereld binnen my, en ek wonder wat het woord van al die reene um, jaarlikse prijse, mens hoor so vier jaar achter mekaar, dis daar een prijs, en dan die vier volgende vier, je weet nie, die Goomas, is hulle nog in die gang, die Zamas, is hulle nog in die gang, die Saris, Jy weet enzovoors enzovoors, maar daar so baie al gewees in die verlede. Ek wonder hoeveel van hulle hou en hoekom hou hulle nie aan nie. Dit dat my, uh, ja, uh, yeah, it boggles my mind, soos hulle sê in Afrikaans. Nou, oké, okay, hier is hy medaille, een wat hy twee Goomas voorgewen het, ek speel vir hulle en hy syng vir hulle, Die Wereld Binnen My, Josja Narereen, J-N-D-R, video game City Hall uh. Josje na die reen, wereld binne my. Julle sal hoor, da is, is iets uh, wat ooreenkom met die liedje wat ons net nou na nou geluister het, by my, en hier is dit die wereld binne my. So, dis uh, ja, iets in sy stijl, maar of iets in sy genre, uh, en ek weet, hy hou baie van die natuur en van natuurlijke dinge en sovoorts. Uh, hy is uh, diep ou, sal ek sê, so met die gesels het dit min of meer uitgekom. Nou, van die ander muzikante en uh, sangers, uh, saam met uh, wie uh, Jaak van tyd tot tyd mee saam beweeg en saam optree, sluit in Lysandra Winter. Ne? Sy uh, doen saam. Jaande Wilheers, Tromme, Reino van Hagen, Von Hagen, akoestise gitaar, mandolin en vluit, Gerard Binnedal, hy uh, is bas-gitaar, uh, moeilijk instrument om te speel, hy uh, bas-gitaar, ek sê, jy moet kop hou. Heini uh, Berner, elektrische gitaar, en Razila, Kosterman, sy is op uh, viool, viool nou, wanneer die geleendheid om voordoen, dan sy saam met hulle, en hy kan ook saam met die strijkbende optree, van tyd tot tyd, soos die geleendheid, om self aandoen. Nou, hier sing hy saam met die ander sanger, en die ou is Nathan Smith. Nou, ek het a feeling, ek het al met hierdie Nathan gepraat, en ek het ook a feeling, hy het verhuis na die buitenland, hy bly iwers oorsee. Oké, okay en die leekie wat hulle twee saam sing, Nathan Smith uh, en Josje is for a little while. And so the hour's fading to the days that I've have been And memories and thoughts have come a long way The avenue by glimpse of you is carryinging me along and left a smile upon my face for what I have become Oh precious time. Times. Even just for a little while could I come home to a place that carves me out of me I know it's very far and the journey there may sometimes hurtle me I'll hold I come home to a place that carves me out of me I know it's very far in the journey they may sometimes hurdle me I hold the hope of life with me As hy niks gehoor niks gehoor van Nathan Smith daar nie, maar dit is verseker Josje wat hy gesing het, of Ajax de Willeurs dan, soos sy rechte naam vir, vir ons sê. Nou die naam Josje na die reen verwees na een uh, uitsonderlijke band met die natuur, uh, as ook die thema's van eerlikheid en hoop. Hy sê, Uh, dit is wat nou, wat uh, Jaak self sê hierdie, afhangende van die situasie, is een reen, vir sommiges, een positieve en vir ander, een negatieve natuurverskynsel. Nou, uh, ja, ek geloof vir die boere is het een positieve ding, en vir die kind wat buiten in die zon wil gaan speel, een negatieve ding, maar, die wat daardoor geraak word, besef dit, uh, dat het leven bring, al is dit daaruit uh, voorspreid in nie, Uh, dadelijk zichtbaar nie, ja, hy uh, skimp daar of hy verwees na die effect wat sy liekies op mense kan hee, dit bring nieuwe leven, dit gee jou onderinzicht dit, dit, uh, ja jy het, uh, jy kan uh, vereenselwig met dit, ons kom ons luister dan uh, prul, wat sal ons nou luister 50 ok, hier kom hy O, dit trek, moet einde. Dat alles wat mooi is, een dag by wil se. Maar hier leer, jy leer net meer. O, dit het drome in my hart se dat goedheid en gins op my spoor so weet, en jou leven het hoop vir my kom geef, en ek gloe daar so'n tijd van die tijd waar ons kan lach, die tijd waar ons kan hybel, in die nacht as die te in my valt, Insita en die Jaz worship Enия sal my spore in licht tredig gelud In die schiener kon ons laag oor wat ons wor in jou woord ek ons saam dier my doodjes na Al die leven het ook vir my komgeer, en ek gloed als nieuwe tijd nou een tijd waar ons kan lach, een tijd waar ons kan hybel in die nacht, als die skulde win my van, myster in die wereld. daar kan mense die verskil hoor en die verskil in die wat hy doen uh, daar een is heel uh, ander aard van enige van sy ander likies en uh, dit uh, was 50 is die likies naam um, ja ons kom nou by in, in uh, ja 2010 het hy aan die twaande universiteit van technologie die topprijs behalve jazz hy het moest jazz gestudeer, net voordat hy uh, uh, klaaggemaak het met sy studies om vir Jaak de Priester op tafier te begeleid, en ook vir uh, Bobby van Jaarsveld. Uh, ek weet, Caroline is ook daarmee iets met uh, haar ook te doen gehad. Maar, ja, hy het uh, jazz gestudeer, en vir, vir my is jazz een verskrikkelijke, moeilijke, ja, uh, maar nie lekker om na te luister, nie. Je weet, die een ou doen sy ding en dan gooi hy hom na die ander ene toe en dan doen hy sy ding en um, ja, maar baie mense sal met my verskil I mean, <laughs> dit is mos muziek, uh, een is nie allemaal sy smaak, binnen allemaal sy smaak nie, maar uh, ja, en is een moeilike ene, uh, om jazz te gaan studeer en uh, hy het een van die toppryse daar gewend in 2010 en kom ons luister na Likie wat weer eens wees sy connectie met die natuur en ons verluister na Josje na die reen in Somer Aarde. Ons het door die door in draad gesprung Jou hart braaf soos die middernacht en licht soos licht toren, vrede het ek kijk in jou gebring ek het jou soms so misverstaan en soms het ek te goed die ochendson het jou kom haal is het soms ver achterna so ek volg wat jy so gaan As die in die donker verdwijn is ek toe. Hoe sal ons terugkijk en wens is wat groe, Toe die licht in die donker verdwijn. Je regie. jou ander onveel gedraai en die ene dit jy zeer gauw en die ander jou verstaan eens het ek zeer niet verstaan as iets wat jy in stilte laat oorgaan doordat jy opvreet doordat jy binnenste meer kan jy is braaf as jy kan praat sonder het Madestra never to I'd be die tijd dier oor zonder logische ver duidelikingsverkond dinge leid soos dit leid en reken het wat maar ons die door die door een draad gesprek Somaar aarde en ja, of die en sy naam soos een lichttoring moet wees, uh, wat hy daar gesing het. Jylle sal my nie geloof nie, ek uh, sit hier met a, wel a glas melk net vir die snik jete dag hier in Kimberlie, om een bykie af te koel en buiten dat die melk hier in die ijskas, uit die ijskas uit ingegooi, het ek twee blokke ijs ook daarin nou, uh, partijmense sê, ek, ek spoel die melk, ek water het af, maar wrachies, mense, sjo, ek sê die vir, ach, vier minute dan sê het warm melk, dan sê jy weet, bode so aan, uh, wat noem hulle dit, uh, siermelk. Nou, uh, ja, hy het ook uh, die titelsnit van een rolprint, die printse naam was vir altyd, Het was ook dier Jayan die gesing, kom ons luister na vir altyd. Luchtblauwe skakkerings, vandag breek is weer eens tweede prijs, die wers mis ek uit, op dag breek sang met jou. Die klere verder ander alienaitig kan gehoor is in vertraag op reis om weer by jou te wees vir altyd is love day om te leef sonder jou vir altyd is love day om te leef sonder jou gedemd is te men om nie te zorg, niks te leren en ek weer daar zits in jou wat ek ook weer ooooh ooooh voor altijd is te lang tijd om te leren zonder jou voor altijd men tijd Rojana Reereen is die man wat oor ons oor gesels vandag en ja ons doen so een mini concert van sy likies en dan gaan ons luister na die eindelike rede omdat hy hier is in so een kort gesprekkie wat ek met omgaat het en die uh, rede is die uh, nietste uitreiking en dit is daar is licht wat hy saam met die kinders van Tabbezimbi Laarskool gedoen het. Oké, okay, okay, kom ons luister nou, nou nog na een van sy liekies voor ons dan na die uh, onderhoud of na die gesprek oorgaan. Hier die een wat ons nou nog gaan luister is Soos in Nou. Ja, Soos in Nou kan ons nou luister die plaatsnaam is Soos in Nou. Josja na die reen. Ek is een vriere gedenke, ek is een storend dier, die grijn van winkelbouw. En als die lint er in word ek die stalte oor, die weiere was hy, ons het gearriveer by ons geselsie van met uh, JNDR so kom om gebel het en uh, soos ek sê, <coughs> ons was van een stel om laas week op, uh, al uh, uit te saai maar uh, ja, ek was een bykie ongesteld geweest en moes hospitaal toe en al hy type dinge so ons het het een week uitgesteld so met ander woorde die ou wat vandag sou gewees het is Klein kosie bekes wat jylle amal sal ken, wat Samrie Kaniwaris opgetreed, en Samrie Venterkies, en uh, die Konstantina speelierkie, waar hy rechterbeen van hom so stamp, stamp, stamp, en uh, nou, hy sal dan volgende maandag op ons program wees, soos jylle na Koosie Beek is, is lekker gesels gewees, uh, as jylle na hom wil luister, moet jylle volgende maandag ook hierdie tyd ingeskakel. Ons gaan nou oor na die onderhoud of die gesels van ek en Josja na die reen. Kom ons luister en uh, ja, kom ons luister. Oké, okay, ons het jou pas geluister na een koncert van ons gas vandag. Josja na die reen. Goeiemiddag, Jaak de Wiljers. Dankie dat jy ons kon inpas vanmiddag. Goeiemiddag, maar het is lijk weer met jy te gaan gesels gemiddag. Ons het laatst uh, in uh, ek dink het was augustus, oor die uitrekening van jou ander solo by my, uh, waarme, waarmee was jy intussen bedrijwig, en hoe gaan specifiek met daar die liekie? dit gaat goed, uh, met daar die leekie. ek het in te zin al, een ander, en ek is dit ook vreigstam, en om iemand is jy, en um, ja, intussen, ek is more ek op paard vir my um, december tuur, ja, so dat het jong wat my gebeur het, en ach, ek is die opkomende oor hoe mense die nieuwe album in vang, dankbaar, ja, dat mense daar vanuit. O, oh, so jy het nie stoog gesit nie, he? toch, uh, jy weet, jy moet <laughs> ja, <laughs> uh, so daar is intussen, iemand soos jy, sê jy? Ja, iemand soos jy is ook die enkelste wat ek vry getraaid, ek noemt my my boete, my jongerboete, en sy vrou geskryf, net voordat hy er getraaid is, uh, en ach, ja, die liedje ga maar net eindig, door Voor hulle verhouding, ja. ja. Oké, okay. nou jou huidige, nieuwe uitreiking, daar is licht. Is dit uitgegewe met kerswees in gedachte, of het jy jyself geskryf? Wat is spesifieke, die inster, inspiratie daarachter? Want ek het s'n so 4 jaar gelere het ek licht die oorisonair opgeneemd, samt so het laatste op dit was Indie, en dit was een wonderlijke samenwerking geweest, denk ik ons. Ach, ek denk dat dit so jaar en half verleden, het hulle my weergevond, en ik vraag ook weer iets saam met die school, die nie, en ek het dit sê, so ja, dit lag my baie lekker wees, en wat het ek dat ek ook een liedje skryf, wat speciaal ja, vir die school en my is, en die tyd ek, ach, ek liedje skryf, wat ek op die einde, eindeks is die uitkom, um, maar dit is nie net die kerstwisliekie nie, ek denk, het gaan maar die thema van, wat het beteken om licht naar die wereld te breng, en, um, vir my, om dit terecht te kry, is dit, ek in om te kyk wat vir die mense rond meer belangrik is en hulle dan daarmee te dien um, ja dit is dan daar die lietje en ek, ek is, is blij dat dit my daar is in die lietje Nou was jy self op een stadium in Tabazimbi school of uh, wat is jou konnotatie daartoe met die kinders, om daar die kinders? Dan... Nee, nee hulle Mijn enigste konnotatie nie, dit dat ek vier jaar het hulle met kontak en of hulle sam met op die origine en um, dit is iets of ach, vriendschap gebouw met hulle, dit is my ja, het is een baan dat ons met hulle hmm. en um, dat het ek buikraaf iets gesaam met hulle. Oh, Oké, okay, dit is so, dit is een laarschool, so vier jaar terug is dit een ander groep <laughs> wat hierdie keer deel geneem het. Dit is Nee, nee, nee, dit is op school, dit net ander kind is. Ja, dit wat ek meen. Is, uh, uh, ja, ja, ja. Je ja. ja, blij omtrent jylle leven vir vier jaar. Op, uh, okay. Nou, uh, jou uh, jy, jy sê, dit is met kersfeest in gedachte wat hy uitgegeen is. Nou, ja. uh, ek, ek, die uh, uitreiking hmm. van een kerslied, ne? ek geloof, die uitreiking van so'n lied uh, is, is, uh, gebruik is maar beperkt tot een maand per jaar. Dan leed het weer op die rakke, tot volgende jaar. Is dit nie? Ja, maar soos ek nou in die vorige antwoord gesê het, ek denk nie, dit is net wendig nette keersliek nie, dit gaan maar oor die thema van die oomlik naar die wereld toe te breng. Oe. En um, ek denk nie, dit is iets wat net oor keers is, ook oor persoon, ek denk, dit is iets wat net in um, die dagelijks ja. hmm. Nou, hoe vaar jy liekie op die oomlik? Uh, nee, sê so vijfgoek, kijk die video en in die nou maar eers, die video word eerst vaak in december vrygestel en die kies word nou, hy is in, ek denk die lere week, vrygestel. O, oh, uh, nou, ok, ons is aan die einde van nog een jaar, uh, gaan jy die kersgetuil, gaan jy meerendeels by jou huis deurbring, of is daar een bezige tijdperk van die jaar, wat vir jou voorlee? Ja, nee. Ja, ek het nou nog my december tuur wat voor he, en dan daar um, is ons by my schoonfamilie in Keitsen-Francis vir uh, die kerstbeestuid. Eh, Lekke, we, we vang jy vis. Ek, had, ek kan vis vang, ek sal nie sê, dit is my, my, my ginsel in om dit te doen, nie, maar dit is my lekker om dit soms te doen, ja. <laughs> ek is meer, ek had op die strand gaan staap, en, en die sê het smee, en ja, dit is my lekker. Ja, en, en, ek het altyd vis gevang net om oor die water te staar, daar na Australië, aan die andere kant, je weet om die stok in die hand. As daar iets buiten is, het een bonus, as daar niets buiten is, iets nie so laat. <laughs> ja. Hallo. Sê nou, ja. Ja, ja jy, jy is aan en af, aan en af. Oké, okay, nou, en nou beweeg ons na 2024 toe. Hoe uh, is daar groot verwikkelinge wat vir jou wacht? Vrijstellings, nie was, uh, toere, nogkinners? Het <laughs> heeft die nogkinners nie, ehm. Um. Maar nee, ek dink 2024 gaan vir my rustig real wees vir 2023. Hierdie jaar was nogal lekker bezig met die nieuwe avondse produksie en skryf daarvan. Um, maar ek dink in 2024 wil ek graag vir julle paar samenwerkings doen met ander kunstenaars. En um, ja, eindlik net meer op, die, meer op die verhoog wees. Hierdie jaar was nogal snuitamlik, omdat ek moest kies tussen studio en optreed. Um, en ek het volgende jaar gaan my lekker wees en net babytje op die verhoog. Ek, ek vind dat, of, of dit is my perceptie, is dat uh, die kunstenaars is in groepen. Je weet, daar is een groep hier, een groep daar. Uh, is jy in een specifieke groep, en wie is in amal in jou groep? Um, ek sal ek is in een groep nie, maar ek denk, ek, ek fall in die kategorie wat meer is, soos in Engels sê, jy is songwriter kategorie. Um, dit is, ja, ek denk, dit is meer Ek, um, na die alternatieve kant toe, as die komers kant toe, um, so ja, ek wil die muziek te bereik te sê, is daar, ek denk, die bandere wat bouw, tussen die, um, soos jy dit in een stelgroep het, um, is bezig om baie mooi te bouw, um, so ek denk, ek, ja, dit is een mooie ding om te kan sien, die bandere stel, ek denk, na baie, ja, ja. ja sien vir, vir al, vir al die country sangers, hulle het, hulle is totaal eenkant, en hulle doen dinge saam, Uh, waar hulle ook al gaan, jy weet, uh, daar's nie 'n uh, 'n solo optredes by eh uh, country eh uh, die optredes nie, dit hulle uh, is groepen Regtig? Ja. Maar dit is interessant, is hy. Yeah. Okay, nou uh, Oké, okay, ons is gereed om af te sluit met jou nieuwe uitreiking. Ek uh, gaan uitspeel met hom, daar is lig. Die luisteraars op YouTube kan gaan kyk na die liekie en om daar like. Jy sê, hy is die 25ste wortel, hy is daar uitgereik. En uh, dan kan hulle sommer positieve kommentaar ook daarby los. Ja, dit is soveel ek jy wees om te weet wat hulle denkt van die video. Ons het al uitgeweegd, en ek ook oh, denk die is een boodschap wat met iets die iets wat beteken, soblieft, so ja, dat weet my, en dankie dat julle luister, hoor, ek dat julle okay. baar. En nou, van die ingeving, van die uh, nieuwe plaat wat jy uh, gaan vrystel, uh, tot nou dat hy werkelijkheid word, so, hoe lang is dit? Um, ons sê, ek het om geskryf in die middel van 2022, so dit is, ja, dit is een jaar en al. <laughs> jo, ja, nie, dat is, yes. oké. Okay en uh, dan uh, sê ek uh, baie dankie Jaak de Wiljers vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag, en wens jou alle voorspoed vir die toekomst, en ek geloof ons gaan nog baie meer van jou hoor, en dat die besprekings van inrol, dankie nogmaals Jaak baie, baie. ek waardeer het rechtig baie dankie vir die geleentheid, en ja dankie dat jullie my mysiek ondersteun, ek waardeer het baie, maar jullie met een uh, ongelufelike lekker kerstbeest in die jaren en dan ook jy uh, uh, uh, weet ek hoor nou, nou maar net jy het, uh, uh, uh, het, ja, het nog een vrygestel Anton Goosen het my gewaarskida teen uitgereik jy het nog een uitgereik <,rat���loos> sonder my wete nou moet dat het weer gebeur nie <racht> uh, jy moet uh, elke met jy uh, uitreik moet jy door die ons werk laat ons om ook een <chapel> bykie kan adverteries op ons program op ons stasie dan oké okay. Baie dankie hoor, ik bedoel dit baie. Ja, ek sê dis tyd vir my om af te sluit, ek vertrouw julle het vir Joosja na die reen, geniet soos ek self ook gedoen het, onthou my nieuwe muziek van nieuwe kunstenaars te laat inrol, en dien enig jy in bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstenaar wat in die program optrede. Wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer at live.co.z of julle kan my bel by 072 5419803 Ek sal in contact breng met die betrokke kunstenaars of hulle agente, ek sal ook waardeer as die kunstenaars wat vir oplein uh, whatsapp onderhoude beskikbaar is, vir opname is daarvan, uh, vir ongeveer so 30 minuute, 15 tot 30 minuute, betek hier een bietje meer betek hier een bietje minder, met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem my uh, oproep sal gee op daar die celnummer, ek herhaal 072-541-9803 Nou tot volgende week is het ek, Lootwekventer wat sê, Loop mooi, kyk na jylle self, en net die allerbeste word jylle toegeweens, ek speel uit met, uh, uh, Joosje na die reense uh, niets die ene, en dit is, uh, daar is lich, geniet om, en uh, soos ek sê, volg om, Met een stem in die hemel geskree, Laat een licht, laat een licht oor die aarde wees, En stil was die velde en helder die nacht, En is die aarde, dier eeuwe gewag, Die doodsvalleie in volklerige blom, En in die stilte het ek gehoor. O oh, meneer, wat het al in die stilte gehoor? 1000 jare terug was daar een man wat op die aarde geloot het, Jesus. En hy het vreemde dinge gedoen, soos mense sy voete te was, of om verhalen te vertel, dat die koninkrijk van God eindelijk gaan, oor mense soos julle, kinders. Toen hy het hier die besonderse vermoe gehad, om, om mense liever te hees, wat hy ja, eindelijk omself gehad het, en as ek mooi naar dink, vermoed ek, dit is wat hy in die stilte so gehoor het ek denk dit is hoe ons die licht naar die aarde toe breng, is om dit wat die ander mense waarde het raak te sien en hulle dan te dien daarmee. They say stars shine above But this year I want it to be us Just like the lights on the trees There's a light shining in you and me In the night of you or not